На тім боці річки татари вже прокинулися і збиралися до переправи. Гармаші держали запалені льонти в руках і чекали знаку. Тарасові не терпілися та не казав нічого, бо отаманування над гарматами передав Запорожцеві. — Ще не час, — обізвався Запорожець, — хай трохи туман оступиться, а то ми стрілятимемо на вмання в одне місце, де вже нікого не буде. Вони, коли куля між них попаде... Розбіжаться з того місця Чекаємо сонця або вітерця А вони, кляті, не ждучи ні сонця, ні вітерця Будуть перепливати до нас Я цього хочу Ти держи в руках мушкетників та лучників А гармату залишу же мені І так стояли на березі Аж поки не почули по той бік Інгульця Гомін Татари перекликалися та сідлали коней А далі чути було, як коні заходили в воду Гомін доходив щораз ближче Нарешті чути було, як коні перепливли річку, струшували з себе воду. За ними пливли інші. Перші забуваніли на березі, ведучи кони за поводи. Тепер за котів мушкетний вогонь ревнула гармата. Пішов гул повітрям, чути було, як важка кам'яна куля прорізувала повітря, а далі впала у збиту юрбу в таборі. Почувся страшний крик і прокльони. Татари заметушилися, не знали, що їм робити. Ті, що перепливли, хотіли таки пробитися і лізти на берег. Тоді клин звернув гармати під берег і почав стріляти дробом, дрібним камінням і жужелем. На татар падав цілий град каміння. Багато їх було ще голих, не встигли одягтися, кілька таки вийшло на берег, та тут зараз зафоркотіли аркани і їх піймали живими, а Запорожець стріляв з гармати важкими кам'яними кулями в татарський табір, потім боці річки. Зійшло сонце, повіяв вітер, розніс туман. Тоді татари, побачивши козацьку силу на березі, кидали коней і скакали з берега в воду. Із табору почали втікати в степ, та тепер уже було видно, на кого стріляти. Кулі летіли слідом за ними і творили великі спустошення. На тих, що пливли у воді, стріляли з мушкетів і луків. «Вони вже, певно, не вернуться», – сказав Тарас. «Певно, що ні». Та нам не можна уступати з берега, поки нам з очей не зникнуть. Це вже третя перемога на цьому місці. На другому боці річки бачили тепер страшну картину. Багато побитих татар та коней, багато поранених. Коні з поламаними ногами намагалися вставати. Вони жарібно і ржали. Далеко на обрію степу видно було втікачів. Пімені на аркан татари казали те саме, що Тарас звечора підслухав. Як татари зникли з очей, охотники перечислювали свої сили. Виявилось на велику радість усіх, що не поліг, ні один уходник. «Гармати нам помогли», сказав Тарас. «Коли б ми їх були мали попереднього разу, не втратили б восьмеро гарних козаків». «Тоді б нам гармата нічого не помогла», каже один козак, «бо годі ж було нам між бранців з гармати стріляти. Тоді татари позаду найкраще себе забезпечили, бо тут їх найбільше було. Я тоді був з Трохимом» а потім відбивався з дідової печери. Одне ми погано тоді зробили, що списів не брали. Запорожець за той час придивлявся до полонених, потім сказав, «На якого біса ти отамане ввозишся із спійменими татарами? Ми, запорожці, ні одного живим не лишаємо. Завезеш їх до села, то будуть шпигувати, а як утечуть, то нам тих чортових синів на голову приведуть. Ні, брате, в нас так не водиться». Нам робочих рук треба, даремно вони хліба не будуть їсти, а опісля їх можна обміняти на християнських бранців. Ми одного разу за одного знатного татарина тридцять невільників виторгували. Привезли кони під гармати, вози тепер верталися всі на місце. «Я голодний, мов вовк», – сказав запорожець. «Ми харчів не брали, бо, знаєш, як нагло ми виходили». «Це правда, признаю тобі отамане, що гарно вас військо». Кращого і на січі немає. Ти служив у княжому війську? Куди пак. Я сюди прийшов малим хлопцем, та я вже тоді розумів, що нас тут жде, і тому все придумував способи, щоб не датися біді. Біда найкращий учитель. Я збирав таких самих дітваків, як і я сам, і вчив їх того, що сам надумав, і вчився сам. В'їжджали у ворота з великими вигуками. Тараса спитав зараз Журавель Велика в нас утрата? Немає зовсім. Ми сказати б не билися, а лише били. А били здорово із гармат, із мушкетів, із луків. Мені здається, що вони аж тепер цей шлях покинуть. А що в селі чувати? Старий кіндрат вмирає. Вже малосвяття було. Так якось нагло вчора надвечір занедужав. Ця недобра вістка дуже немило вколола Тараса. Він старого дідуся любив, мов рідного, бо старий був до нього прихильний. Здавалося йому, що зі смертю цього найстаршого уходника щось дуже важне в селі убуде, щось дуже зміниться. Тарас зараз передав свого коня і пішов до хати кіндрата мухи. Тут стрінув повнісінько людей, нічим було дихати. Тарас шепнув людям, що повиходили, а то заморять старого передчасно. Приступив до постелі. Старий лежав горілиць, заплющивши очі, і важко дихав. Здорові були, дідусю? сказав стиха і чув, як його душать за горлянкою, і сльози до очей напливають. Старий відкрив очі і повернув голову до Тараса. Здоров, мій любий Тарасико, я чекав тебе, хотів востаннє тебе побачити, як вийшов похід. Добре, дідусю, на славу нашої Тарасівки!